פרק חפחת אחרי השבת, עם עלות השחר של יום ראשון, באו מרים המגדלית ומרים האחרת לראות את הקבר. לפתע הייתה רעידת אדמה חזקה, כי מלאך ה' ירד מן השמים, ניגש וגלל את האבן מן הפתח, וישב עליה. מראהו היה כברק, ולבושו לבן כשלג. ומפחדו נבהלו השומרים והיו כמתים. אמר המלאך אל הנשים, אל תפחדנה אתן, אני יודע כי את ישוע שנצלב אתן מחפשות. הוא איננו כאן, שהרי קם, כפי שאמר. בוא נא את המקום ששכב בו, לך נא מהר ואגד נא לתלמידיו. הוא קם מן המתים, והנה הוא הולך לפניכם לגליל. שם תראו אותו. הנה, אמרתי לכן. הם עזבו מהר את הקבר ביראה ובשמחה גדולה, ורצו להודיע לתלמידיו. פתאום פגש אותן ישוע ואמר, שלום לכן. הם ניקשו אליו, אחזו ברגליו והשתחוו לו. אמר להן ישוע, אל תפחדנה. לך נא ואגדנה לאחי שילכו לגליל. ושם הראוני. בשעה שהלכו, באו העירה כמה מן השומרים, והודיעו לראשי הכהנים את כל אשר קרה. ראשי הכהנים התכנסו עם הזקנים, ולאחר התייעצות נתנו לחיילים סכום כסף ניכר, ואומרם, הגידו כך, באו תלמידיו בלילה, וגנבו אותו כאשר ישנו. ואם זה ייבדע למושל, אנחנו נשכנע אותו, ונפתור אתכם מדאגה. הם לקחו את הכסף ועשו כמו שהורו להם, ואומנם שמא הדבר הזה נפוץ בקרב היהודים עד היום הזה. בינתיים הלכו אחד עשר התלמידים לגליל, אל ההר אשר אמר להם ישוע. כשראו אותו, השתחוו לו, אבל היו כמה שהספק קינן בלבם. ניגש ישוע לדבר איתם, ואמר, ניתנה לי כל סמכות בשמים ובארץ. על כן, לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים. הטבילו אותם לשם האב והבן ורוח הקודש, ולמדו אותם לשמור על כל מה שציוויתי אתכם. הנה אני אתכם כל הימים עד קץ העולם.